וימצאוהו המורים בקשת, ויחל מן היורים. ויאמר שאול אל נוסח אליו, שלוף חרבך ודקרני בה, פן יבואו הערלים האלה, והתעללו בי. ולא אבה נוסח אליו, כי ירא מאוד, ויקח שאול את החרב, ויפול עליה. וירא נוסח אליו,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 ויהי ממוחרת, ויבואו פלישתים לפשט את החללים, וימצאו את שאול ואת בניו נובלים מהר גלבוע, ויפשטוהו, ויישאו את ראשו ואת כליו, וישנחו בארץ פלישתים סביב לבשר את עצפיהם ואת העם, וישימו את כליו בית אלוהיהם, ואת גולגולתו תקעו.